Справа, бачите, така. Великі промисловці нечасто вештаються у космосі. Вони користуються трансвідеозв'язком. Коли ж летять на якусь ультрависоку міжзоряну конференцію, як, мабуть, ця трійка, то вживають космолін. З одного боку, у них за душею не так багато польотів, щоб ризикнути без нього. З другого, космолін дороге задоволення, а промисловці ласі на те, що дороге. Я їхню психіку знаю. Але все це стосується лише двох. Той, що везе контрабанду, хоч би там як, не може ризикувати космоліном, навіть щоб порятуватися від морської хвороби. Під дією космоліну він може викинути наркотик, або ж віддати його, або ж розпотякувати про нього. Він змушений тримати себе під контролем. Все так просто. Отже, я чекав. Гігант Антареса прибув за графіком а я чекав, напруживши м'язи ніг, щоб негайно стартувати, як тільки схоплю за комір навантаженого наркотиком пацюка вбивцю і побажаю щасливої дороги двом визначним капітанам індустрії. Першим привели Ліпські. У нього були товсті червоні губи, округле воло, дуже чорні брови і шпакувати волосся. Він глянув на мене і сів. Він був під космоліном. «Добрий вечір, сер», – привітався я. Він сонним голосом відповів. Серйолізи панами сердець у три чверті часу загорня кавості мови. Космолін, жодних сумнівів. Клавіші у людській свідомості позіскакували з пружин. Кожен склад викликає наступний у довільній асоціації. Наступним зайшов Андіамо Феручі. Чорні вуса, намащені кремом і довгі, смаглява шкіра, подзьобане віспою обличчя. Він сів у фотельна навпроти нас. «Приємний політ?» – запитав я. «Літ у світ фантастик годив години цвірком птаха», – сказав він. «Хата мудрому замовити усі краї», – сказав Ліпський. Я посміхнувся. Отже, залишається тільки гарпонастер. Ретельно прикритий долонею голкостріл і магнітні наручники – я тримав на поготові, щоб схопити його». І тоді зайшов Гарпонастер. Худезний, обтягнутий шкірою, майже лисий і трохи молодший, ніж здавався у тримірному зображенні. І він був накосмолінений по самі зябра. «А що б йому?» – вирвалося в мене. «Мудрі», – підхопив Гарпонастер, – «за уваги до останку я бачив, вам казало так». Таксі на сіву, продовжив Феручі, по території теорії простує шляхом Соловейка. «Касти лордів», – закінчив Ліпски, – «скоком понг кулі». Я переводив погляд з одного на іншого, поки нісенітниці звучали все коротшими і коротшими періодами, а потім тиша. Я збагнув ситуацію. Один з них прикидався. Він усе обміскував наперед і вирахував, що відмова від космоліну неодмінно видасть його з головою. Тому він, мабуть, підкупив службовця, щоб той впорснув йому фізіологічний розчин або ж викрутився якимось іншим робом. Один з них мусить удавати. Зарештою, це і не так важко. Гумористи в субефірних передачах частенько виступають з космоліновими скетчами. Вам їх доводилося чувати. Я дивився на них, і тут мене вперше штрикнуло в основу черепа що повинно було означати а коли ти не виявиш того, що треба? Була восьма тридцять, і слід би вже подумати про свою роботу, свою репутацію і про свою голову, яка починала менш упевнено триматися на в'язах. Але ці роздуми я відклав на пізніше, а подумав про флору Цілу вічність вона не чекатиме. Власне кажучи, не було гарантій, що вона чекатиме і півгодини. Мій мозок запрацював. Чи зможе той, що придурюється, витримати довільну асоціацію, якщо його злегка підштовхнути на слизьке?